Mm, ja, här är jag. jag. kanske inte är just den tomtenisse ni kanske hade förväntat er, den som ni har läst om i sagorna och, och drömt och som mysiga drömmar om. Jag är, jag är kanske en lite annan typ av nisse men jag är här och jag, jag känner mig redo att göra min närvaro känd för världen. Ja, och det kommer att bli med en skräll har jag en känsla av, för eh, mm, ni nissar har en del fuffens för er, åtminstone om man ser till dagens ämne som vi ska ta och dyka in i. Det är väldigt många mysiga små traditioner som ställs lite på ända här och det är lite mysrysligt måste jag säga. Mm, ja, det är ju inte gullig guld direkt hela vägen här. Man, eh, man får sig en, en smak av eh, rötterna till de här eh, sängerna och, och myterna kring eh, till nissar och annat här. Så att eh, man, eh, man går tillbaka i tiden och rotar fram eh, det som inte alla känner till och... Eh, det är hemligheter som man kanske borde låtit vara hemliga för det är saker som kan ge er en mardröm är det? Ja, minst sagt. Alltså, Idag kommer vi att hamna i en tolkning utav ja, den här lilla fina traditionen som är mycket mörk, mycket brysk och någonting som vi kanske inte vill ha in i vår moderna värld. Någonting som verkligen hör hemma i det förflutna. Men det är ju så med hemligheter från det förflutna. Det har en tendens att klösa sig tillbaka och om man har otur så kommer det att leda till en hel del problem. Men ja, vi, vi får se. Går det så illa? Lyckas någon hålla ondskan tillbaka? Det är den stora frågan. Men det här är ändå ett ämne som jag njuter av att titta på. Och när du föreslog att vi skulle titta på den här filmen så var jag faktiskt väldigt nyfiken på det. För jag har hört dig prata om den tidigare. Du har ju både sett och skrivit om den här och... Bara ämnet i sig är så fruktansvärt bizarrt och annorlunda att det lockade mig. Och att sitta här och prata med dig om det nu, ja, ah, det kändes bara helt rätt. Mm, ja, det, det är ju på sin plats först och främst med en, en lite vintrigare och, ja, vågar man säga juligare historia vid den här tiden på året. Och... Ja, det, det finns inte allt för många filmer som det finns kvar att, att prata om egentligen, som jag känner det i alla fall. Och det här var ju inte bara en, en chans att plocka fram en, en, en liten gammal favorit som eh, nästan har, har gått in och blivit tradition för min del i, i juletider, utan även att få in någonting, någonting nordiskt i, i tablån här, för Järnligt en stan, vi har inte pratat så väldigt mycket film från våra egna hemtrakter, eller hur? Nej, det ska erkännas och en stor del i det, det är jag För jag är mer intresserad av film som kommer ja, från andra ställen Främst USA därför att de har väldigt, ja, de har väldigt spännande filmer som kommer därifrån Och så finns det andra ställen i världen som också producerar mycket spännande Skandinavisk film kan vara intressant ibland men den kittlar väldigt sällan mina speciella punkter, de som ger mig den här riktigt tillfredsställande upplevelsen av att sitta och titta på någonting och... Därför så har vi ju inte riktigt traskat in i det här området som vi faktiskt ska närma oss nu för eh, det kommer att bli mer skandinaviskt framöver host host harkel harkel ni får se host host harkel harkel. Och ja, jag kan väl säga som så att när den här kom på tal så blev jag jättesugen. Sen insåg jag att den är finsk, vilket jag tyckte var lite spännande. För finnarna kan göra väldigt mycket spännande film och det kan normen också, mm. hust hust harkel, harkel. Svenskarna är ja, lite mer avvitt inställd till, men, men det är en helt annan historia. Att den här var finsk och med den här kvaliteten, det imponerade på mig. Jag var nyfiken att sätta mig ner och titta och slutresultatet har kittlat mig. Ja, det, det, det kittlar nerverna och det kittlar intresset. Det, det är någon mystik kring den här filmen som, som triggar en och man blir nyfiken på den. Det har en, en speciell estetik, det har en speciell berättarstil som nästan går tillbaka till... Eh, lite mer barnvänliga äventyr eh, från eh, en, en svunnen tid men eh, som ändå eh, har någonting nytt att tillföra och som har någonting ja vad ska man säga lite mer barnförbjudet att erbjuda också. Så det, det blir så här en blandning av eh, barnslighet, ett barns syn på världen. Det blandas in Ja, av det värsta finska slaget. Och det blandas in överdådigheter av ett eh, mer amerikanskt slag här. Och det blir alltså en väldigt röra, men det är en, en röra som bara i sig låter så absurd att den blir lockande. Och ja, den är mig speciellt att uppleva också. Det är den sannoliken och. Ja, man kan direkt se de amerikanska influenserna i den här filmen. Det är övertydligt där de dyker upp. Men den känns också väldigt, väldigt finsk i eh, hur rollfigurerna är skrivna, hur de agerar, deras lösningar på problem och liknande. Även där de här två idéerna krockar med varandra så fungerar det ovanligt bra jag är imponerad hur de har tagit den amerikanska modellen och, och gjort en hybrid med den finska det finska stoiska, det finska tankesättet den finska humorn och så vidare det, det är imponerande Försök att göra liknande saker med den svenska modellen har inte fungerat riktigt lika bra, kan vi väl säga: Hust herkel, herkel Eller så är jag bara väldigt avigt inställt. Jag vet inte. Jag tycker bara inte lika mycket om svensk film, så är det. Men eh, här är jag imponerad, här är jag faktiskt eh, beredd att säga att finnarna vet vad de håller på med. Och även om man har en läcismål mentalitet här för att. Ja, det är ju en, en skräckenjagande film. Det är mycket saker som rör sig, i skuggor och så vidare och så vidare. Så har den ändå sina storslagna scener som kräver ett och annat av både regissörer och skådespelare och efterproduktion. Och. Mm, nej, jag är, jag är spänd inför att prata om det här. Mm, ja, det, det finns ju lite att prata om både berättarmässigt och visuellt. Ja, hela faderrullen här. Det. Det har lagts ner mycket möda på den här filmen, det, det känns i alla fall, det har varit ett passionsprojekt, någon som, som har någonting att berätta, har en fascination för ämnet här och eh, leker med idén samtidigt som eh, ja, man, man experimenterar med själva filmmakandet här också och, Ja, resultatet är det blir en, en mäktig upplevelse, men jag kanske lite underväldigande emellanåt, men ja, vilken film har inte sina brister? Ja, om vi skulle välja filmer ut efter hur perfekta de är så skulle det bli en väldigt mager spellista för... Jag tror inte det finns någonting som heter perfektion i den här världen. Där är alltid saker som hade kunnat göras på ett bättre eller annorlunda vis. Och vilket som är rätt, vilket som är fel, det är en väldigt personlig ståndpunkt det. Det är ju därför vi kan bara sitta och ge våra åsikter om väldigt mycket i de här filmerna vi tittar på. Och dagens film är inget undantag. Jag vet definitivt vad du menar med att det är dödpunkter eller tillfällen där filmen står väldigt still men å andra sidan jag känner det som att det är meningen att den ska stå still, det är den finska filmmodellen som dyker upp där vi är vana vid den amerikanska där det är fart och nästan hela tiden och mm, man behöver den där lilla återuppväckningen för att inse att all film behöver inte se ut exakt så där. man kan faktiskt gå en lite annorlunda rutt och Ja, dagens film är inget annat än en annorlunda rutt och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har sett på Rare Exports från 2010 med manus och regi av Jalmarie Hellander. Och den här filmen har en väldigt tydlig julanknytning, alltså det går inte att sticka under stolen med eh, varför sorts historia den försöker berätta, vi är där direkt så fort den börjar och... Jag måste säga att jag är imponerad över hur de väljer att börja den här filmen. Det är nästan där man når halvvägssträcket i vissa andra filmer när någonting ska avslöjas. Men den här är ute direkt och berättar. Det här är vad vi ska göra. Det här är vad som kommer att hända. Och även om vissa saker inte sägs rakt ut så är det ganska tydligt med tanke på hur vissa saker läggs fram. Och med tanke på att de har 24 dagar på sig att göra vad de håller på med. Det, det är en väldigt intressant nedräkning. Mm, ja, det, det blir det och det går undan, det vill jag lova. De där 24 dagarna försvinner ju väldigt, väldigt snabbt och... Ja, det, det gör ju hela inledningen också. Alltså Jalmari verkar få själva introduktionen och själva storyn igång så snabbt som möjligt så man kan komma till, till det där roliga som han egentligen vill leka med när hotet väl kommer igång på allvar. Allt det här innan, det, det vill han bara sopa bort så snabbt som möjligt för att bara komma vidare och Ja, det, det är väl nästan inledningen som jag tycker är, är där, där filmen haltar. Visst, det görs effektivt om man får precis all information som man egentligen behöver. Men ja, jag tycker ibland att, att det kan kännas som att de snabbar på lite för mycket med, med inledning och etablering av karaktärer eh, och... Ja, kanske etablering av ett narrativ överhuvudtaget för det, det är väldigt tunt på, på den fronten. Det behöver det säger sig inte vara något, något mäktigare när det gäller en film av det här slaget. Det här är ju mer av, av en myskräckis som ja, överlag klarar sig bra på väldigt lite men... Det, det finns ändå ställen där jag tycker att eh, de har hoppat över en del som skulle kunna ge oss tittare lite mer kött på bena. Och um, man har, skulle kunna få lära känna karaktärerna lite bättre. Men eh, som det är fungerade ändå. Och som du säger, det, det är eh, väldigt snabbt. Man hoppar eh, rakt in i, eh, i handlingen. Och sedan får man det mesta berättat för sig allt eftersom filmen går vidare mot eh, det oundvikliga klimaxet eh, i den här filmen. Så eh, det, det går som på räls och eh, det är ju filmens styrka egentligen också just flytet i den här filmen för de har... Eh, ett hyfsat bra tempo och de håller det rakt igenom här. Den, den lilla tråden man har i, i berättarväg den, den följer man ändå och man tar inga direkta sidosteg utan man fokuserar på... Vad som är det, det absolut mest väsentliga för berättelsen vid ett givet ögonblick och, och kör vidare på det. Så ja, man har ju ändå lyckats effektivisera så, så mycket som det bara går här. Ja det har man verkligen och den här utgrävningen som filmen börjar med hust hust harkel harkel. Den ska ju vara startskottet för mycket av det som händer. Och i en traditionell film så hade ja, man bara antytt lite till en början. De håller på att göra det de gör där uppe. Och så hade vi hoppat tillbaka till dem allt eftersom processen går. Och någonstans halvvägs in i filmen hade det där hemska hänt. Host, host. Och ja... Eftersom att man förväntar sig ett sådant upplägg i en sån här film så blir det lite chockerande när de ja, gör det klart redan från början så att det, det är avklarat. Nu fokuserar vi på det lilla samhället istället och de som bor där. Och mm, det är... Kanske lite för effektivt för sitt eget bästa men jag gillar den nya tagningen på, på det här konceptet att man, att man gör så här, att man ger den informationen som behövs utan att spoilera alldeles för mycket och sedan är det byrbornas uppgift att, att lista ut vad det är som händer. Vi har en aning, vi vet ungefär vart det är på väg, nu ska de ta reda på det och... Ja, jag kan tänka mig att vissa tycker att det är frustrerande. Vi har redan listat ut vad som håller på att hända. Nu vill vi se hur det utspelar sig. Medan byborna fortfarande irrar runt i förvirring. Jag tyckte att det fungerade. Jag tyckte att det var spännande. Jag tyckte att det var nysrysligt på det där sättet som ger mig gåshud på rätt sätt. Men jag kan definitivt förstå att upplägget på den här historien inte kommer att passa alla. Det är ett väldigt speciellt manus kan vi väl säga på gott och på ont välskrivet välgjort men förmodligen efter en viss smak mm, ja men, men samtidigt tycker jag att filmen har väldigt mycket ganska universell skärm också och speciellt med tanke på att vi hela tiden har ett specifikt barn som vi följer och lär känna världen genom och ja, vi ser ju hela filmen i stort sett genom hans ögon också och just det här, den barnsliga aspekten, det, det ger ett annat ljus åt den här filmen, det, det gör att den, den står då ur mer ur det här skuggiga skräckvärlden och, och lägger till en så här älskvärd hjärtlig stämning som trots allt finns genom hela filmen hur hemskt det än blir så eh, där är ändå någonting som jag tycker eh, har en förmåga att hålla fast i, i väldigt många tittare och eh, där man hela tiden drivs att tillsammans med, med det, här, det här lilla barnet fortsätta utforska världen och, och se vad det egentligen är som, som håller på att hända omkring honom. Och det håller ju på att hända en hel del om vi säger så, hust, hust, harkel, harkel. Och mm, jag gillar utvecklingen som sker här. Det är precis som du sa tidigare, de håller ett väldigt högt tempo genom den här filmen. Till skillnad från många andra som... Dryga ut sin speltid så känns det snarare som att Rare Exports försöker hålla den så, så kort som möjligt. Vi ska inte mm. fylla ut med massa onödigt här. Rakt på sak, detta är det viktiga. Blev det bara en timme och 20 minuter, ja, det är alldeles utmärkt. Det fungerar bra. Och det är ovanligt med den mentaliteten idag och med dagens filmmakande. Jag, jag uppskattar hur de har lagt upp den här filmen och Jalmar är. En väldigt intressant regissör kan vi väl säga. Men innan vi går djupare in på den här filmen så är det väl hög tid att ta en närmare titt på en... Vad handlar egentligen Rare Exports A Christmas Tale om? Jo, i finska Lappland har ett företag börjat borra i Korvantutur i fjället... Officiellt genomfördes seismisk forskning men det är egentligen på jakt efter någon som ska finnas inuti berget. Strax före jul visar borproverna på att det verkar ha funnit det eller den som det har letat efter. I den intilliggande byn följer unge i borrningen med växande fasa. Han och hans kompis Joso spionerar på utgrävningen och Pietari blir allt mer säker på att det är jultomten som det gräver fram ur korvan Tunturi. Och ju mer Pietari gör sin efterforskning desto mer av tomtens mörka ursprung gräver han fram. Pietari blir övertygad om att det är något farligt som håller på att släppas lös och det verkar som att han har rätt. En dag före julafton upptäcker Pietari fotspår i snön utanför hans fönster och en rad märkliga saker har börjat hända i det lilla samhället. Dessutom har byns alla barn börjat att försvinna och Pietari verkar stå på tur. Om man är snällare eller inte verkar inte ha någon betydelse för det stegrande hotet som stigit ner från korvan och här försvinner all mysighet kring julen. För det som Pietari upptäcker, det är ju det är inget mysigt om vi säger så. Det är en riktig rackare till tomte som han upptäcker i de gamla böckerna han läser i. Och det är ju väldigt hemska illustrationer han ramlar över också. Och så här efter att ha sett filmen kan jag säga att de avslöjar mer än vad man kanske är beredd att tro hust hust herkel herkel men det är just det, den här spänningen som byggs upp när de är och spionerar på utgrävningen och sedan börjar Pietari att läsa han ser alla de här illustrationerna fasan växer, ingen vill tro på honom och så börjar det hända saker ah, det ger mig rysningar och jag njuter i fulla drag Sen är det en väldigt finsk-stoisk film. Kararna vi möter är väldiga karakarar precis på det där typiska sättet som man ser i många filmer där finnarna porträtteras som om de är gjorda ut av sten. Och ja, det kan man ju naturligtvis ha åsikter om. Jag vet att finnarna inte är gjorda ut av sten, men jag, jag börjar nästan tro att de gillar den här bilden av dem som orubbliga. Ja, det verkar så. De, de är inte sena med att leka med den bilden, verkar det som. Så ja, det det gör ju med en, en viss charm här får man väl ändå säga och eh, nog glimtade fram någonting annat än eh, den här stenfasaden hos eh, herrarna vi får möta här att det, det trots allt finns någonting bakom där när man ser ytan börja lite grann. och det faktiskt börjar flöda fram lite känslor också så eh, där börjar man så smått och, och knacka hål på den här ja, nidbild av eh, de finska männen och det tycker jag är, är rätt snittsigt utfört. Eh, sen så ja, har man ju kanske inte bemödat sig med att eh, göra allt för mycket med karaktärerna vi får möta här utan det, det är väldigt sparsmakat men eh, det, det följer ju lite filmens eh, tankegångar också. Det ska vara lite kort och koncist rakt på sak och eh, inga kruseduller så det, det kan man kanske inte klaga allt för mycket på heller och det finns ju ändå vissa aspekter som man lär känna hos eh, samtliga av rollfigurerna här som man ändå gör att man, man kan bygga upp en bild av dem och man kan eh, lägga till det lilla sista i deras karaktär på, på egen hand och... Ja, det är ju egna individer man får möta i alla fall, det, det måste man ju säga och det, det känns ändå unika på sina egna lilla vis och det, det, det är en, en i hög med, med finska gentlemän vi får stöta på här tycker jag. Ja, gentlemän är kanske inte rätt ord för de saknar kanske det där lilla extra som, som gör dem mjuka och charmanta. De är väldigt bryska och korthuggna istället. Nu ska vi ju påpeka att det är finska Lappland det här och det är kajt, det är kallt, det är hård överlevnad och folket i den här byn är ju extremt beroende utav nu renar och liknande för att hålla sig vid liv och det, det märks. Det finns en beslutsamhet bland de här människorna som är väldigt tung och väldigt hård och... Även om det lutar åt det stereotypiska hållet, för det sticker vi inte under stol med. Så får jag känslan att den här historien den är upplagd som en saga. Det är en mörk, hemsk saga, men det är fortfarande en saga. Och vi får också det djupet på rollfigurer. Visst, vi får en del utveckling här, absolut. Vi får en del inblick i de olika rollfigurerna och deras tankar och känslor. Men det är fortfarande en saga och rollfigurerna hålls på den nivån. Ja men visst gör de med det och ja, själva historien är ju eh, bara den i sig byggd på en, en skröna kring eh, jultomten som... Eh, finnarna säger bor just på korvan Tuntorg. Så där har man ju själva grogrunden för det som har blivit Rare Exports och just den sagoaspekten den färger naturligtvis av sig på allt i filmen och därför har karaktärerna blivit som de har blivit självklart. Och ja, den här sagan den, den följer ju sin, sin strikta mall och den, den svävar inte ut därifrån så att den den håller sig i sin egen sfär ändå- och försöker inte vara mer än vad den är. Den, den har inga befängda uppfattelser- om, om vad det här är för film- och, och vad eh, de vill berätta. Utan de håller det på den här- lite småbarnsliga sagonivån eh, på, på det här lite- Bröderna Grims-maneret- så, så har de med allt det här mörka och hemska- inbakat- i i sig också. Så, ja, de har verkligen, eh, tycker jag, fångat och, och realiserat eh, just sagoaspekten på eh, ett väldigt bra sätt här. Ja det har de även om det är modern saga i så fall. Väldigt mycket här är ju moderniserat. Men jag tycker inte att det stör tvärtom. Det, det förhöjer historien för den bygger mycket på att det finns gamla historier från förr. Nu är vi i det moderna samhället. De två världarna krockar med varandra och slutresultatet Ja, det är ju historien vi ser. Och det fungerar alldeles utmärkt. Jag njuter av det. Det ger mig den rätta lilla rysningen längs ryggraden. Och ja, jag kan inte säga annat än att vår huvudroll här är perfekt för platsen. Alltså, han är en väldigt känslig pojke om man jämför med alla de andra. Han är intellektuell, han är ifrågasättande, han är nyfiken- och det är inte riktigt drag som uppskattas alltid. Vissa frågor orkar kararna i den här byn svara på. Det behöver vi väl inte ta upp. Det är väl ointressant. Vad ska det vara bra för? Varför ska vi göra si? Varför ska vi göra så? Så har vi alltid gjort. Och... Ja, det är väldigt fint att se den här dynamiken för man inser att det, det kommer att leda någonstans och det är ingen lurendrejning här utan det, det kommer faktiskt att vara relevant för både rollfigurer och handling och jag uppskattar det. Och Pietari är ju en väldigt intressant rollfigur, jag gillar honom, jag tycker att han bidrar med väldigt mycket även om han kan vara lite gnällig här och där och... Även om han drar lite befängda slutsatser ibland så visade ju sig att han har rätt. Men det är lite för att historien kräver att han ska ha rätt. Men okej, okay, vi är på sagonivå. Jag kan, jag kan släppa det problemet. Men i en annan film så hade det varit väldigt konstigt om det var den lilla ungen som visste allt och förstod allt och kunde ta alla de stora besluten. Men eh, i en saga kan man acceptera någonting sådant. Ja, eller hur? Ja, de logiska tankegångarna, de är inte så sammanhängande alla gånger i, i, i den här världen och jag vet Rackan hur, hur Peter når fram till, till sina slutsatser egentligen men han når fram till, till rätt slutsatser i alla fall och det är det som räknas och han, han har ju en, en väg att gå också från... Den här svaga hjälplösa lilla pojksbolingen till och då faktiskt börja ta steget in mot vuxenvärlden men på sitt eget sätt ändå och inte som alla omkring honom vill att han ska vara för han är, han är en väldigt egen på alla sätt och vis. Och det, det håller han fast vid från början till slut. Pietari, det är ju en, en pojke som är, är bekväm med att vara Just en pojke och där alla omkring honom försöker vara så, så manliga, vuxna och, och tuffa som möjligt så är han fullt nöjd med att lulla omkring med sitt lilla gussidjur och, och se på saker med den här drömska blicken som ett barn kan ha och... Eh, låta fantasin flöda och hålla på att läsa om allt möjligt spännande som finns. Det är, det är hans värld och det gör honom lite till en, en hackcykling Lite utstött verkar han vara också. Men... Eh, det, det verkar inte störa honom allt för mycket Peter i alla fall. Han har så pass mycket självkänsla och eh, gå på anda en, en han, eh, han, han, är, han trivs med sig själv och det, det gör honom till en sån, sån härlig rollperson här också. och Någonting som gör att det, det är så skönt att följa hans väg också. För man, man känner med den här grabben och man hejar på honom hela vägen här och... Det är bara så härligt att se vägen, han, han går under filmens lopp här också när han eh, börjar för så att de, de vuxna, de, de lyssnar ju inte överhuvudtaget i alla fall. Det vad jag än säger, jag vet jag har rätt men jag kan ju inte göra min röst hörd. Då får jag väl se till att min röst verkligen blir hörd på till vilket pris som helst för någonting måste göras och det, ja, det, det är en härlig grabb det här. Det är en väldigt härlig grabb faktiskt. Alltså jag, jag är helt förtjust i den här killen. Och det, det är bara någonting som är magiskt här. Jag vet inte om det beror på skådespeleriet. Jag vet inte om det beror på manuset. Och jag vet inte om det beror på filmandet. Eller alltihopa på en gång. Men någonting magiskt uppstår med den här rollfiguren. Och jag vill ge Onni Tomila en stor eloge för sin prestation här som Pietri. För oj vad han skådespelar. Och visst, jag vet inte hur mycket av det här som är hans naturliga beteende. Men om vi utgår från att det är skådespeleri så... Ah, utmärkt, fantastiskt, jättebra. Det är... Så trevligt att se, det är så genuint och ärligt på ett sätt som jag uppskattar. Det här är en av de bästa barnrollerna jag har sett på väldigt länge. Och vi har sett väldigt många bra faktiskt. Det, mm. det är hård konkurrens så att sätta honom i den gruppen, det, det kräver en hel del. Men jag tycker att Onni har gjort sig förtjänt av det. Mm, ja, det, det här är ju definitivt ett av de tillfällena då... Det verkligen kan löna sig att plocka in en eh, mer oskolad skådespelare i en roll. För i rätt händer så kan eh, amatörskådespelarna verkligen blomma ut och eh, ge den här realismen till en roll som eh, verkligen kan behövas ibland. Och det behöver Rare Export med sin sparsmakade syn på, på världen, miljön omkring dem och berättande så vill de verkligen få det att kännas äkta och det, det lyckas Oni Tomila med här utan tvekan det känns som en riktig grabb här och man känner eh, vad han känner han kan framföra allt med, med så små medel egentligen så eh, den här lilla Pietare han har egentligen så mycket att säga och det han har att säga det, det får man verkligen ta fasta på och det är en hel del vi får se honom göra och en hel sp del spännvidd som man har i rollen här också. För han går igenom många olika faser och mycket känslor som ska eh, fås fram här och ja, eh, ni fixar precis allting här så att det, det är verkligen applådervärt. Ja utan tvekan och jag tror inte att det är en alldeles för stor spoiler att säga att han ska gå från pojk till man här, det ska vara situationen som driver honom att gå från det barnsliga och in i det manliga även om han behåller Ja, essensen av den han var intakt. Han blir inte en, en tyst och stoisk stenman som, som sin far eller de andra kararna men han blir en man åtminstone. Och jag tror att mycket av det vi ser beror på kemin han har till sin far som är en en väldigt annorlunda person i jämförelse med Pietro. För eh, Rauno är en, är en typisk sån här storisk kar som verkligen inte går av för hackor. Som har sin världsbild inristad i sten och den tänker han inte vika på alls. Den är vad den har varit, den är vad den kommer att bli och så vidare och så vidare. Och det finns ju en del konflikt mellan Pietro och Rauno där som är... Intressant, underhållande, kanske lite utchatad som stereotyp, det är jag ville att hålla med om. Det är inte perfekt, men som saga och finsk historia så tycker jag ändå att det, det känns helt rätt. Det är upplagt på rätt sätt, och jag måste säga att jag och Matt Tomila som spelar Rauno, han gör ett. Ett riktigt bra jobb han också. Han är lite mer flexibel än de andra kararna vi möter. Men han försöker ändå vara den, den starke för att han har en son som han ska uppfostra. Och med tanke på allt skumt som börjar hända i bygden så, så förstår jag att han försöker strama till tyglarna för att vara säker på att allt är rätt. Precis så. jag. det blir ju verkligen skyddsläge för, för Rauno här eh, i takt med att, att hotet börjar bli verkligt även för honom eh, även om man har blundar för Petaris varningar eh, väldigt väldigt länge så eh, blir han varså att det är något skumt i görningen och, och då blir det ju verkligen björnpappan här som eh, skyddar sitt barn till vilket pris som helst och det, det fungerar. Eh, han, man märker att, att Rauno har en, en yttre fasad som han försöker upprätthålla speciellt när de andra männen är i närheten. Men när han eh, väl är ensam tillsammans med i så, så ser man lite antydningar till eh, att det finns en, en annan person där. Eh, ...gömd där bakom fasaden som tittar fram lite emellanåt. Och ja, han är ju bland annat inte sen och, och sätta på sig ett förklä- ...och, och baka pepparkakorna när det börjar lacka mot hjulen. Eh, bara det gör att han, han, han känns lite, lite mjukare i, i sin framtoning. Men eh, det är ju någonting som man själv skulle förneka- eh, med all kraft han har i kroppen om någon skulle påstå det så det, det är en sån här eh, person som nästan verkar leva lite av, av ett dubbelliv den personen han är eh, kontra den personen han vill att andra ska se honom som Jo men så är det ju alltid när det är machokultur att man vill framstå som ännu mer än vad man faktiskt är och det är tragiskt men jag tycker att den här filmen gör när utav det på rätt sätt. Vi får ändå se dem från ett, ett värdigt perspektiv, Kararna här, samtidigt som det blir... Övertydligt att, de, att de spänner upp sig för varandra att de, att de härdar till sig bara för att de ska härda till sig och så vidare och så vidare samtidigt ser vi en del ömma ögonblick med bland annat Rauno här och ett av dem är ju att de, de visar att han är kanske inte en stjärna i köket alltså den där um, julskinkan som han försöker tillaga, den skulle inte jag vilja sätta tänderna i host, host, harkel, harkel, kolbit, hust host. Men om vi ska vara ärliga så är det ju fortfarande den tröttsamma stereotypen av den stoiska mannen. Och det har sina nackdelar, det har sina fördelar. Allt beror på vad man är villig att svälja som tittare och... Jag tycker att man bara ska ta det för vad det är, tänk inte för mycket på det, läs inte in för mycket i det, vi vet att det är överdrivet för komisk effekt, se det inte som en instruktionsfilm det här, det här är inte ett korrekt beteende. <laughs> Nej det, det ska man väl egentligen inte se någon film som eh, någon direkt måttstock för hur man ska eh, vara som person utan eh, det, det är bara fiktion det här, det, det är någonting som man kan använda för att utforska sig själv men eh, det är ju ingenting man ska eh, ta handgripligen. Eh, men, eh, alltså, det sättet som porträtteringen är här med, med Ron, så, så tycker jag gärna att det, det görs med en gnuta skärm. Eh, det blir inte. Allt för plattitydmässigt med den här karaktären. Han har närvaro, han har sina scener då han sticker ut och blir någonting mer. Så att det finns saker där som jag faktiskt uppskattar också. Och jag tycker att de leker med just den här typiska tystlåtna bistra finska mannen på ett bra sätt här och det är ju i sådana här miljöer där eh, den typen av människor frodas ute i den karga vildmarken så blir människor gärna ganska karja och bistra själva också. Så eh, man är verkligen på sitt element för att utforska den här biten av eh, mänskligheten eller vad det är att vad man. Så eh, ja, jag tycker ändå att det, det fungerar och för den här saga så so, so behövs en karaktär som den här. Och ja, jag, jag tycker ändå att det, det görs fullgott och, och Jorma Tomila har ju även han en hel del att, att komma med här. Eh, han kan få, få svagheterna i hans karaktär och, och komma fram till ytan även om han eh, bibehåller sitt stenansikt. Så ja, det, det, det är såna här subtiliteter i agerandet som jag tycker gör att, att det här verkligen fungerar. Som, som rollfigur. Jag fungerar, gör den alldeles utmärkt och jag skulle vilja säga att man gör en, en riktigt bra prestation. Sen är han ju den utav de vuxna här som är mest levande. Vi har ju även Aimo och Pirparinen som är. Ja, de är där, de visar ändå en del känslor men de är mest karakarerna med gevären som är beredda att vråla till och skjuta efter saker och liknande. och Man kan väl tycka att det är tröttsamt på ett sätt men jag tycker att de fyller en viktig funktion i den här historien. Vi behöver de här kararna precis som de är för att, att de ska klara av den här historien. Att de ska... Komma till andra änden om vi säger så: hust, hust, harkel, harkel. Mm. Och ja, Aimo och Pirparinen är kanske inte de mest genomarbetade rollfigurerna med, med flera nivåer och mycket djup och liknande. Men, men de är där. Jag tycker ändå att de presterar någonting. De är relevanta för historien sen. Vet jag inte hur mycket mer vi har att säga om dem egentligen. Jag gillar dem för vad de är. Jag gillar dem för vad de åstadkommer. Men så mycket mer än så kan jag inte säga. Bortsett från att det är ett bra skådespeleri där också. Ja, skådespeleriet fungerar ju även där definitivt. Ähm, annars äh, när man ser den här äh, trion med, med Karar, Rauno, Aimo och Piparinen. När de håller på att kläcka sin plan hur de ska klara sig ur sin ekonomiska knipa och sen hotet som, som kommer allt närmare också så får jag nästan känslan av att man håller på att se på en jönsson film. Det är, det är lite... Det är de har sinsemellan och det är sanslösa planer de utarbetar och saker går inte alltid deras väg och det blir lite, eh, lite komik inblandat i det hela och ja, det, det livar upp faktiskt eh, hör och häpnade den här trion med, med stereotyper de eh, får det ändå att fungera just på grund av samspelet de har sinsemellan där så eh, det är inte helt dött även om det inte är mycket bevänt med, med varken Aimo eller Piparinen på, eh, på karaktärsfronten Nej, det, det sker ju inte jättemycket även om det är underhållande och jag skulle faktiskt vilja säga att Tommy Coppola och eh, Rauno Jovonen som spelar de här båda rollerna, de gör ett bra jobb. Jag gillar dem för vad de åstadkommer. Det är kanske inte elogevärt, men, men filmen hade varit fattigare utan dem. Den saken är ju säker, så ja, de, de behövs, de gör ett bra jobb, men... Ehm det är kanske inget tankeväckande på det sättet. Samma sak med Joso, som är Pietaris kompis där. Han är ju en lite äldre kille än vad Pietari är. Och han försöker ju vara tuff och häftig som Karana men han ganska uppenbart är fortfarande yngligen som, som bara vill vara vuxen. Och det, det ligger en del i det skådespeleriet där också men eh, jag vet inte om Ilmari Järvenpä faktiskt eh, gör så mycket med rollen. Han är ju inte i närheten av Onnies prestation här men, men Ilmari försöker åtminstone. Ja men vinst och själva det är väl fullt godtagbart tycker jag men de, man gör inte lika mycket med Joso som, som karaktär här och det är väl nästan den, den tråkigaste figuren för det, det är... Den platta i, i gänget här som det inte händer ett skvatt med och som verkligen är precis eh, som den stereotypen man har sett så många gånger innan och det finns inget. Inget nytt här, inte ett uns och det, det är det som gör honom lite tråkig i, i mina ögon där. Men eh, som kontrast till Pietari så fyller ju, ju, ju så en, en funktion och eh, det är väl ändå helt acceptabelt det, det vi får bevittna här. Men ja, det, det kunde ha varit lite mer krydda även eh, med den här lilla ungen. Jag, jag vill ju inte påstå att det, det är platt eller smaklöst i där men det kunde definitivt haft lite mer krydda, den saken är säker. Det, det är inte explosivt om vi säger så. Någonting som däremot är ganska explosivt i den här filmen det är ju det visuella för um, oj vad de faktiskt drämmer till med den stora hammaren i den här. Inte hela tiden, det är um, smakfullt utplacerat i ett par scener där det verkligen bränner på rejält med specialeffekter och efterbehandling men... Jag måste ändå säga att det, det är en väldigt snygg film det här. Mm. Den är väldigt mörk, ja. Den är väldigt karg, ja. Men det är ju å andra sidan den typen av miljö vi är i. Och på något sätt så fungerar Lappland som en, en väldigt bra miljö för skräck. Mm. Ja, men det är det, det, det karga att vara bort. De civilisationen nästan, och, och liksom och ha hotet omkring sig hela tiden i, i form av villiv och, och annat. Så det är ju en ganska naturlig skräckmiljö där. Men ändå så vackert. De har ju verkligen fångat eh, miljön på det rätta sättet här med vida vidderna, snötäckta bergen, skogarna och det eh, små husen som liksom är instuckna i, i den här eh, fantastiska miljön och... Eh, Just det här lite smått förfallna, det är lite tragiskt men ändå så vackert. Och just när det börjar vankas mot julen i den här lilla byn och man ser de, de sparsmakade små dekorationerna som de plockade upp där med en liten havsigt uppkastad ljuslingar som sitter lite på sniskan här och var eh, lite sådana detaljer som jag tycker verkligen sticker ut och, och blir så, eh, så lock. Gand se tilltalande ändå, och sedan sättet som eh, hela filmen är, är filmad på fotot och ljussättningar här det gör att allting blir så mycket bättre. Ja, jag skulle vilja säga att inramningen och ljuset i den här filmen är sanslöst bra. Alltså, jag uppskattar varje bildruta och även om kameraarbetet kanske inte är det mest originella i alla scener så, så märks det ändå att vi har en regissör med ett estetiskt sinne och med många kul idéer hur han ska rama in scener särskilt de lite kusligare utav dem där eh, vissa saker börjar dyka upp och eh, de har lyckats tillfångata någonting som eh, sitter och ser väldigt obehagligt ut i ett hörn och ja, mm. det, det, det får mig att eh, känna kalla koa över ryggen jag, jag njuter av det, det är estetiskt tilltalande som nämnt och jag kan bara säga att jag, jag uppskattar alla nivåer utav bildarbete i den här. Alltså, till och med klippningen är helt fantastisk. Den är snabb och finskt effektiv. Ja, effektiv är nog ett bra ord att sätta på hela den här filmen faktiskt. Det, det är effektivt gjort, det är effektivt filmat, det är effektivt skådespelat och upplevelsen är också ganska effektiv. Ja, det får man ju säga. Det, det enda negativa jag kanske har att säga om, om klippningen det är att det, det kanske blir lite för komprimerat. Visst, de får till ett väldigt bra flyt i filmen, men där är vissa spänningsmoment där jag känner att de hastar iväg lite för snabbt, där spänningen hade kunnat byggts upp betydligt bättre och blivit mer effektivt genom att, att hålla kvar tagningarna lite längre för att verkligen etablera det hela, dröja sig kvar och få åskådarna och, och känna sig lite osäkra på vad som är på gång. Eh, där tycker jag att eh, man kanske har varit lite väl eh, snabb på, på klippbordet här och eh, kapat bort lite delar. Eh, tänker bland annat på när Pietari upptäcker fotspåren i snön utanför hans fönster och går ut och, och utforskar och äh, låta de bilderna dröja kvar lite mer för att verkligen banka in känslan som Pietari har där när han märker att här har varit någon utanför där är någon som spionerar på honom. Men alltså den... Äh, obekväma eh, thriller som, som borde ha kommit. Den hinner inte riktigt få, få fotfäste innan man klipper vidare och går till nästa scen. Så eh, Där har jag väl lite att klaga på. Men alltså, annars överlag så sitter det hela som en smäck. Och eh, man vet precis hur eh, man ska fånga Eh, de, de eh, obehagligheterna på, på bästa möjliga sätt och, och speciellt med, med herren som eh, verkar vara den som är, är ute och, och smyger i, runt knutarna här och, och sättet som eh, eh, han ramas in på från lite distans till en början och, och sen får man syna honom lite mer på, på nära håll också det, det blir eh, en ganska obehaglighet behaglig upplevelse men samtidigt blir den väldigt eh, vacker och mäktig också just på grund av eh, allt det visuella som, som, som finns här, indramningen, eh, ljussättningen och allt det där. Så att det, det är en, en film som verkligen sätter sin prägel och som ger en den här rätt känslan av av, av mys och, och fara, ja det här, det här är hotet helt enkelt Vet du vad, mäktig är ett ord som också beskriver den här filmen ganska bra så jag skulle säga att den är effektiv och mäktig och ja, det, det är precis som du säger det är skönt rys det är kusligt men på ett väldigt angenämt vis och Ja, i förhållande till din kritik om klippningen där så kan jag definitivt hålla med dig att det är scener där de hade gagnat historien att de hade hållit kvar lite mer. Men om det hade varit en regissör som var väldigt glad för att hänga kvar så hade det förmodligen varit många scener till som de hade hängt kvar i och då hade vi klagat på det hållet att den är alldeles för långsam och... Har vi de två ytterligheterna där det är väldigt snabbt och effektivt eller då det dröjer sig kvar? Då väljer jag nog det effektiva faktiskt. Även om det hade varit bättre om de hade blandat upp det lite mer. I det här fallet fungerade det effektiva bäst. Visst ett par ställen här och där hade kunnat bli bättre men... Jag är så trött på filmer som svullnar upp i speltid bara därför att de kan och de fyller dem inte alltid med, med bästa möjliga innehåll. Här håller de det kort och koncist för att, ja, berätta den historien som de vill berätta. Den måste inte vara två timmar lång. En timme och tjugo minuter duger alldeles utmärkt för det de vill göra och... Det är faktiskt applådera värt tycker jag. Det är någonting unikt särskilt idag- Någonting som kanske inte är unikt det är ju specialeffekterna och det digitala efterarbetet här för det är väl ganska standard idag egentligen. Men samtidigt har de hittat någonting här som känns unikt för filmen och jag skulle också vilja säga att de blandar in de visuella effekterna väldigt väl i de etablerade bilderna. Alltså sömmen mellan digitalt och verkligt är nästintill intill osynlig om man använder det väldigt smakfullt så jag skulle vilja säga att finnarna de vet hur man blandar in digitala eftereffekter Mm, ja det, det gör de i det här fallet i alla fall och eh, de gör det väldigt lätt för sig för eh, de flesta av de digitala effekterna de eh, utspelar ju sig eh, på den mörka tiden på dygnet och det är betydligt lättare att, att sudda ut kanterna och, och få det hela att och, eh, se sömlöst ut och sömlöst det, det blir det överlag här också det, det är Väldigt bra integrerade effekter här och eh, de är snyggt utförda och exekverade. Det är snygg eh, design, det är bra utfört och ja det, det finns ingenting direkt att klaga på här. Eh, det blir ju ganska så stora eh, effektscener i den här filmen framåt slutet och... Eh, det kan kännas att det, det, det kommer lite från, från ingenstans och tar filmen till en plats som eh, där den kanske inte hörde hemma men eh, som eh, bara var en, en grej de, de ville ha med så... Jag vet inte om, om jag till fullo håller med på alla val de har gjort här med scenen som eh, tagits med och eh, vad de kanske eh, borde ha omarbetat men alltså det, det vi får uppleva det är, det är snyggt gjort och eh, det, det stör inte allt för mycket ändå heller och vi... Vi får oss lite, lite god saker så här i, i slutfasen av filmen och det blir som en liten julklapp till tittarna så vem kan klaga på det egentligen? Ja, många gånger handlar det ju om att avväga vad är det bästa att göra, hur gör vi det snyggast och effektivast för det är ju ändå en kostnadsfråga när det gäller såna här saker och... Ja visst, det är enklare att kasta in såna här effekter när det är mörka miljöer men äm, det är en skräckfilm så äm, mörka miljöer känns ganska naturliga och sakerna de lägger in känns också väldigt naturliga för det som berättas så... Ja, många utav valen känns självklara men när man sitter på planeringsstadiet och håller på att dra upp riktlinjerna för en sån här film då är det mycket att gå igenom och mycket att besluta och många utav valen som har gjorts här är så rätt det bara kan bli för den här filmen. Det är, det är smart, det är snyggt, det är effektivt och det är mäktigt. Och det är väl så jag skulle vilja avsluta det visuella till den här filmen. För jag undrar hur mycket mer vi har att säga. Det är, det är snyggt, det är väl gjort, det är effektivt och mäktigt. Vi, vi kommer kanske upprepa de orden ett par gånger till när vi sätter oss och slutsummerar. Ja, det, det är kanske inte utan. För det, det har varit en upplevelse det här. Och jag ser man på hur... De har gjort speciellt slutet av den här filmen också verkligen sammankopplat de här stora spektakelscenerna skulle jag vilja kalla det med det som har etablerats i början av filmen så, ja, så sluts cirkeln och filmen känns genomtänkt och det är väl ett bra ord för den här filmen också. De, de har eh, vetat vad de vill berätta, hur de ska gå tillväga och med vilka medel eh, de ska göra den här filmen på. Så eh, på det visuella planet så, så har de verkligen visat vad, vad de har för kompetenser. Men eh, ska man då ta och, och sammanfatta upplevelsen här så... Eh, Ja, vad ska man säga? Det är inte svårt att, att se Rare Exports eh, in, amerikanska influenser här, men eh, ja, samtidigt så, så är det ju... Det är en film som försöker vara så inhemsk som det bara går. Eh, och Rare Exports, det är en film som, som får denna blandning att fungera. Och fungerar riktigt bra dessutom. Eh, med, med jordnära finska och det överdrivet amerikanska. Eh, ser man till, till storyn så, så är den enkel och... I, Egentligen relativt irrelevant om man säger så. Hellander verkar vilja få, få upplägget överstökat så snabbt som möjligt så han kan ägna sig åt att, att leka med filmens hot så mycket som möjligt. Eh, och det kan jag absolut låta passera. Visst kunde Rare Exports ha behövt en, en starkare etablering och kanske lite mer styrka i narrativet. Men den här filmen är ändå effektiv och, och den fungerar ändå. Eh, och riktigt väl överlag får jag väl ändå säga eh, välvalda miljöer har de välvalda skådespelare effekter och kostumering sitter klockrent de har ett foto som gör att filmen ser mycket dyrare ut än vad den egentligen är inte ja, det, alltså, det, det mesta fungerar till filmens fördel här eh, vissa scener kanske ballar ur en del och, och blir mer överdådiga än vad filmen egentligen behöver men annars så, så sitter tonen, tempot och känslan precis där den ska vara det är en sån här små, mysig, små spännande liten saga som har hjärta och skärm i överflöd och sådana filmer är så svåra att stå emot och Rare Exports är inget undantag. Filmen har i min mening blivit till en, en nutida julklassiker och det är en upplevelse som jag gärna återvänder till i dessa tider. Och vad kan vara mer logiskt juletid än att besöka jultomtens hemvist i just Korvan Tuntori. Ja, det har väl blivit lite av en tradition, åtminstone för finnarna, att ta sig till den trakten just därför att det är därifrån tomten kommer, sägs det i alla fall. Och jag kan förstå det, för det, det känns väldigt tomteland när man försvinner ut i det finska Lappland. Alltså, det är snö, det är vitt, det är vidder, det är renar, det känns bara helt rätt. Och... Den känslan överförs även in i den här filmen för miljöerna är rätt för historien, platsen är rätt och känslan som den har är rätt för även om vi får myskänslan så ligger det något... Något kusligt här också, Pyr. Där är någonting som bara är fel och vi får ju också veta vad, host, host, harkel, harkel. Tomten är kanske inte den mysgubben som vi är vana att se och det kommer kanske att få konsekvenser. Och ja, jag uppskattar att se en mörk julsaga vid den här tiden därför att det blir väldigt ulligt och gulligt, det är väldigt moderniserat, det är den moderna tolkningen på tomten som vi får se och då är det skönt att bryta upp med någonting som är helt det motsatta. Och Rare Exports är en sån där riktigt härlig, ryslig film som man bara kan, kan tugga i sig. Den är inte alldeles för stor, den är inte alldeles för tung. Den är helt lagom, den är effektiv och den är mäktig som nämnt. Och det uppskattar jag. Det är bra skådespeleri, det är en bra historia, det är bra efterarbete, det är bra kamerarbete. Det är bra helt enkelt. Man får precis vad som står på lådan. Där är inga överraskningar kanske. Men där är inte många besvikelser heller. Det är en väldigt skön film att sätta sig in i. Och gillar man det lite mysrysliga ja, då måste man definitivt se den här. Har man inte sett Rare Exports A Christmas Tale då ska man definitivt ta sig tiden att göra det. Kanske inte när man har familjemys inför julafton då, men när man sitter på sin kammare är väldigt trött på bjällerklang och, och allt annat, då är det här förmodligen väldigt tillfredsställande att titta på. Ja, det är sant. Man, man kanske ska hålla det minsta i familjen borta från det här. Det kanske blir lite för mycket blod och snoppar för barnens behag. Men när man väl har lite vuxen mys för sig själv i juletid, då, då är det här bara perfekt. Perfekt och mysrysligt. Men till nästa vecka så, så kanske vi dumpar det rysliga och bara satsar på det mysiga för vi håller oss kvar i Skandinavien. Vi ska titta på en väldigt klassisk svensk film som har den här mysiga faktorn runt jul som jag tror att alla uppskattar. Ja fast nu verkar det som vi, vi har fått nog av den nordiska vintern och flyr från Skandinavien istället så eh, vi, vi försöker hitta värmen igen och det gör vi tillsammans med ett gäng som inte riktigt verkar vara vana vid att, att vara utanför landets gränser alla gånger. Nej, det verkar ju vara människor som är väldigt ovana vid att resa, särskilt en av dem som vi ska följa, men där i ligger en stor del av skärmen. Att ha någon som är väldigt hjälplös, väldigt osäker, väldigt naiv, som ger sig av ut på en solsemester... Alltså det här är så charmigt och så mysigt att till och med jag som har väldigt negativa känslor mot svensk film, jag smälter fullständigt. Ja då är det ju en film som eh, måste vara snudd på mästerverk om, om till och med du kan stå ut med svensk film när, när det blir fråga om det här. Och ja jag är väl eh, nästan med på tåget jag också för det, det här är en film med både skärm och hjärta även den eh, som verkligen tar och, och synar eh, vad det är och vad svensk och ta svenskheten under lupp och göra lite narr av den men med ändå med den rätta glimten i ögat. Ja, det, det blir så mycket mysigheter och så mycket tokigheter att eh, man bara smälter helt enkelt. Men vi kommer ju inte att hålla det helt svenskt heller. Vi behöver lite norska vibbar för att blanda upp det hela. Det hade blivit alldeles för statiskt och tråkigt om vi bara höll oss till den svenska modellen. Och... Vet du vad? Jag är inte emot att blanda in våra grannländer. Kom, var med, dela ut av julglädjen så får vi det ännu mysigare. Och förmodligen också väldigt mycket roligare. Ja definitivt alltså man, man behöver eh, lite andra sätt att se på saker eh, också så, så låt oss ta vår, vår nordiska granne hand i hand. Eh, han verkar vara betydligt mer insatt i, i hur det här fungerar med att ge sig ut på fart resa och resa och hålla på att flyga och, och vara i ingen främmande kultur. Nej, då, då behöver vi nog en, en trevlig norrman som guide. så eh, det blir nog vår, vår livhanke här tror jag Eller kan det vara jo, men oavsett vilket så är det ju sällan fel att ha lite sällskap. Fast den, den stora frågan vi kommer att ställa oss är: Finns det svenskt kaffe? Men tills vi får svar på det så tackar vi så mycket för oss.